«Ні, друже, не нам втручатися в діла Господні, все діється з Його волі, і без неї не впаде жодна ваша волосина», – зіткнув батюшка. «От-от», – радісно підхопив залізняк, – «і якщо ми повстанемо на ворога і захистимо оружною рукою наші святині, то це вчиниться теж з волі Господньої». Серед натовпу почулися вже більш співчутливі голоси. Батюшка розвів безпорадно руками, схилив покірно голову, одійшов до дверей хати і сів на призбі. «Я не підбиваю їх на помсту, на розбій», – підвищив голос Залізняк, щоб його чув і священник. «Я їм кажу, що один порятунок для всіх – це боротьба, боротьба проти нікчемної держави, яка не має сили захистити своїх підданців від сваволі панів». Все це так загорив по хвилі мовчання дзюба. Та чи вийде з цього діло? Бували ж, та й тепер не перевелися сміливці, наскакували загонами на панські добра, навіть на замки, і мстилися за свої кривди та образи, захлиналися кров'ю в замки й палаци, а добра переходили до рук покривджених. Та чим це кінчилося? Деякі щасливі й врятувались а десятки невинних накладали за них своїми головами. Ось уже либонь з півсотні років триває Гайдамаччина, а панське насильство не знищило. З кожним днем посилають пани своє буйство, і душать нас усе дужче й дужче. Слова Дзюби знову гнітюче вплинули на гурт, почулися тяжкі зітхання. «Спасибі, друже Дзюбо, Палко заговорив Залізняк. «Ти, може, і не хотів, а підтримав мою мову. Хто такий Гайдамака?» Месник за свої кривди, за свою власну шкуру. Сам ти кажеш, що збереться загін сміливців, котрим залили за шкуру сала, помститься кривдникам та й утече, а інші за нього терплять. От і виходить, що всі ті загони виступали не за спільне діло, не за віру, не за наші права, а лише за свої кривди. Тому і ляхи їм мали за розбійницькі ватаги, та й ті інші, що за них терплять, теж, певно, не дякують їм. Тому-то за 50 років Гайдамачина не принесла краєві користі, не захистила нас від напасників, адже й раніше, давно, в пам'яті батька нашого Богдана теж поставали, і не так, як Гайдамаки, не заради особистої помсти, не для розбою, а щоб оборонити віру і Україну, і Наливайко, і Косинський, і Тарас Трясило, і Гуня, а діло їхнє пропало». Наклали вони буйними головами. А чому? Тому що повстали не всі разом. А от як славний наш хмель зняв завірюху по всій Україні, то й прикусили язика ляшки-панки. І воскрес рідний край запанував давньою волею, радісно задзвонив у всі дзвони. «Тільки ненадовго», – відповів Дзюба, – «всі ми боролися, а скористалась тільки половина, що по той бік Дніпра». «А ми, друга, нещасна половина, попали ще в гіршу неволю. То вина не Богданова, а інших гетьманів», – з гіркотою відповів Залізняк. «Попустили розірвати нас надвоє. А от коли ми одіб'ємося від ляхів, то Москва нас теж прийме під свою руку. Поки ми мовчимо, ніхто за нас не заступиться. Якщо ми самі почнемо боротися і не захочемо бути під підкормигою ляхів, тоді інше діло». «Та де тепер нам, половині, боротися?» – не вгавав Дзюба. «Поляки ж залишилися ті самі, навіть поповнилися нашими перевертнями, а наш жменя. «Ну, Дзюба», – засміявся Залізняк, – «які ті самі?» «Тоді в них було сильне військо, а серед магнатів зустрічалися лицарі, завзяті вояки. А тепер війська немає, владу в Речі Посполитій ніякого, а саме тільки п'яне панство». Та й менше їх набагато стало, адже Москва відколола добру половину Литви. То воно й виходить, що коли прадіди наші насмілились повстати проти сильної оружної держави, то онукам піти на теперішнє діло, і Бог вилів. «Та хай зарканить мене татарин, коли все це нещира правда», – вигукнув Петро. «Що не скаже пан полковник, то наче залізним цвяхом прив'є». На тебе він і є залізняк, славний залізняк, Надія наша і порада. Дай йому, Боже, віку довгого, Загоманів підбадьорений натовп, Підкидаючи шапки. Раптом почувся верескливий крик У суправді гуркоту коліс, І до воріт батюшкиного будинку Підкотила тарадайка. В ній сидів гладкий, широкоплечий єврей З вогненно-рудою бородою, На ньому був чорний лапсердак,